Така, втората лекция окултния будизъм. Всички практики, които правиш, са в умъти и това никога не са истински практики. Ще повторя. Каквото и е да практикуваш, всички практики, които правиш, са в умъти, това не са истински практики. Коя е основната практика на света, от която са се отклонили хората? Овладяването на ума – това е най-важната най практика в света. Контрол. контрол. Това означава контрол над мисли, чувства, постъпки и тайни вътрешни постъпки. Това е висшата практика. Това означава също овладяване на Словото, понеже Словото е Бог. Една изпусната дума ще повторя както и преди – може да изгубиш 20 години от развитието си, може 20 000 години – Контрол. Бодхид Харма наблюдава на това. Набляга тука. Тука няма никакво братство, никакви житни режими, никакви цветни лъчи. Само учителя ми каза, че тези неща са остарели, но за някои хора просто трябва да правят нещо. Поискаха да изнасям лекция за цветните лъчи, казах, няма да има така лекция. Защото съм разбрал от учителя на дълбокото ниво, истината няма цветове. Това са ограничения. Концентрирай се в истината, а иначе можеш да се занимаваш с много други странични неща, да гледаш лимец и така нататък, нищо няма да помогне. Скоро в интервюто за вегетарианството, там казах на конференцията, нищо не може да измести любовта към Бога. Никакво вегетарианство, никакво чисто хранене. Никакво чисто хранене. Нещо друго се иска, понеже времето е гъсто. Така, най-важната практика е това, всичко друго е само упражнения, а не практики. Дишане, дишай колкото искаш. Това не е практика. Ако се овладя ума си, ти вече си не ум. Вървиш към духа. Ти вече си чист. Тогава всички други практики стават чисти. Значи след тази практика, после каквото искаш, практикувай. То вече се осмисля и ако имаш на гласа, то вече ще бъде на място, а иначе си играеш умствени игри и упражнения. Тези, които не разбират Дао истината, те поглъщат злото. Тоест, те възприемат злото. Злото ще им бъде натрапено. Тези, които разбират истината, те преодоляват злото, защото те възприемат само Дао и само истината. Тогава тяхната истина поглъща злото. Неразбиращите търсят познатото, разбиращите търсят непознатото. И така те се хранят с дао и с истината. Въпросът за овладяването на ума е върховен, върховна същност на практика. Защото само тук тръгваш към себепознание и към дао. Това е великия насъщен въпрос – всички други практики са игрино на този изключително хитър ум. Векове и хиляди години ритуали тамяни, жертвоприношения, вместо да дадеш себе си в жертва, учителя казва колиш овцата и казваш няма проблем, като минава ножа през врата на овцата, но учителя казва, когато ножа минава през твоя врат, казваш чакай малко. Не е така. Този ум обича всичко, което е без дух и душа. Обича да прави какво ли не, само и само да умре човека и да го излъже. Този ум, това не е философски въпрос. Той не е за свещеници, нито за учени, защото всички те са вътре в ума. Ума означава света и човечеството. паднали Адам? Всички те са в ума и не могат да излязат от него. Този въпрос е дълбоко окултен и същностен, дълбоко вътрешен въпрос. Само мъдреци и велико отдадени го овладяват и стават чисти духове и души, освободени същности. Или както атлантите наричат, стават свободен вятър. Умните могат хиляди години да говорят за ума и да не разрешат тайната на ума. Умът се оказва по-дълбоко от тях, и те остават затворени в него. Що е ума? Учителя казва старовременната змия, сатана. Не можеш лесно да го надраснеш. Това е херовим. Владей такива потънкости, че хората нямат представи. Само с жестока преданост към Бога можеш да го надраснеш. И в един момент Бог ще ти позволи да го разбереш. Учителя казва, както казах, що е ума? Нещо много хитро и обиграно. Стар мъдър херовим, много опитен дух. Никога не можеш лесно да го преодолееш. Освен с жестока преданост към Бога и особено и специално отношение към истината. Полуотношение към истината не помага. Императора пита, Бодхитхарма, аз извърших много добри деяния. Построих храмове, дадох храна за много монаси. Пари за преводи на свещенни книги и така нататък. Бодхит Харма казва, да разгледаме сега това огромно невежество. Бодхит само го погледнал и отново го смутил и му казал, че как можеш ти да извършиш тези дела? Ти нямаш Дхарма, ти нямаш истината в себе си. Въобще какви дела можеш да вършиш? Ботхид Харма се смеял неодържимо, императора се смутил, защото с голяма свита нали, той смятал, че ще има царствено посрещани и приятелски разговор. Ботхид Харма е безпощадно честен. Директно му казва на императора «Ти наистина си глупак. Ти не си построил нищо, докато не си построил истината в себе си. Ти нямаш да в себе си». Императора се потял и пак попитал тогава има ли нещо свято или няма? Бодхитхарма му казва Няма нищо свято и не свято Има само истина и безпределност Отново удар срещу тези, които не разбират Обяснявал съм, че святостта също е грях Светците са, за съжаление, някой път специално ще разгледам този въпрос И наистина ще го разберете, защото той се обяснява с Божия логика, а не по човешки неща по човешки пътеки. Така, свято си, не свято се игри на ума, както добро и зло. Ти наистина си истински глупак. Императора направо бил смаян. Ако можел да избяга, щеше да го стори, но той никога не бил чувал такова прямо слово. Не бил срещал такъв учител никога в живота си. Бодхитхарма е аромат от тази велика истина, но ако ти не си готов за тази истина, тогава тя е мъчение за тебе. Бодхитхарма е истина в действие, дух в действие. Той отдавна е минал отвъд ума и всички негови многобройни и хиляди игри. Императора го пита, с кого разговарям? Бодхитхарма казва, не зная. Ще обясня. Понеже Бодхид Харма идва от незнайното и затова казва незная. Той не идва от знайното. Всички мъдри учители от древността, които познават Бога, те го познават точно като незнаян. Затова отговора е много точен.